Garai batean bezala kirikoketan Ala masinatik iragan ondotik, Laupa Boston Asagar prentziatu bitutzen daiakoa abadia eremuko nekatoeneako tolarean egunotan urtetan izandako ustarik onena da eta ez da nola naiko sagarra ordean dozenaka asagar mota ezberdin gordetzen baititu bere baitan CPI Euskal Itxasbazarrak erakundearen kontserbaziorako sagastiak bertako aintzanela sartekerran dauku abadia eremuak dituen altxor askotariko bat dela sagasti hori bai batzutan e, dunbarriak direla edo flixa dela baina baditzuk ere sagarrak Ogei urte pasata erabak izan hemen bat zene zelaibate hartoa zeukan eta ikerlari bat azaldu zen. San ez zelaibabarroko nuke, esagarrak eta landatzeko. Beraz, orain momentu hontan, Akitaniako babes ere batera, hor dauzkagun e, motak batez ere aspaldikoak dira. Orokorrian, Euskal Herriko edo bizkatarreagoko berbadakitania zarrazenaren moto hoiek guretzat helburua ez da produkzioa izatea baizik eta lan zientifiko bat egitea Zenda nordaki, genetikoki betikoa da, eta atxiki du horain artean, beraz berbada baditu ezaugarri interesgarriak, nordaki, bestez sagarrekin txartatzeko, edo medikamentu batzuen atzertikibitzeko. Kontserbazio lanak oinarri hartuta, divulgaziora zuzenbutako asteburua izanik, endaiako abadi ere moan, sagar mota ezberdinak kontxerbatzeaz gain, usadio eta teknika zarrak ere atxiki nahi dituzte. John Fragie abadi ere muko ingurumenari Ba, hori da alde batetik, bera sehiatzen gira be, gure sagar ondozakak e, kontxer batzen, ben hanber biziki garrantzitsua da ere gure iduriko, gure teknika tradizionalak kontxer batzea eta erakustea publikoari. E beh, sagar diusha eta sagar nua nola egiten tzen garaian, xinpleki, besuen e, indagarekin, bera duk horien txatzen gira erakustea diendeari. Mm -hmm. Gu gaur egon, bera sehatzen ditugu uh, erresago baita, baina duela aeun bat eta eunka urte, e, be, gara aian kirikoketa eginez, uh, sehatzen ziren sagarak prentsatua. Intzin, beraz, horre ere ikusten alko du, ebituela berriun edo irurriun urte pasa nola egiten ere. Ostegun ondati goiti, Asporo Chipi erlaitzako interpretazio zentroan topatuko bituzue, sagarrak eta sagar yusa salgai.